Кінчиться весільний вихор І підуть вони за цим великим Може й добрим Але чужим і нелюбим хлопцем по межі до його хати І то вже на весь вік З жахом подумала про наступну ніч і ранок Відчула себе беззахисною і нещасною Нікому не потрібною Нікому не любою Зірватися Побісти куди виплакатися перед батьком, попросити в нього рятунку, але чим він порятує? Хіба вона не сама неначе продала себе? Так, продала себе помсті. А кому вона помстилася? Хто знає про те? Ніхто. Нікому немає до неї діла. Вони б поприходили сюди, щоб наїстися, Напитися, погомоніти про своє, Володя нахилився до неї. Ти, Ліно, не думай нічого. Я, ну, як захочеш, так і житимеш. Я вдячний тобі і так. Вона не сподівалася від нього такої великодушності і вперше за весь вечір подивилася на нього довірливо та вдячно. На віях у неї Затремтіли сльози. Розділ тринадцятий. Приїхали в широку піч столичні артисти, та їхні валізи залишилися нерозкритими в клубній кімнаті. Люди на концерт не зійшлися. Великий, помпезний будинок культури спромігся таки Куриленко. Його стараннями вимурувано цей палац. Сподівався утримати ним на селі людей, Сяяв вогнями, гримів музикою, і було в тому щось сумне і майже трагічне. Біля вхідних дверей штовхалося півдесятка хлопчаків та шкандибав по вестибюлю діду лас. Перечитував щедро розвішану по стінах на агітацію, зібрався на сторожування, але було ще рано, зайшов розважитися. До кабінету голови сільради, що містився тут же, при будинку культури, і де зараз сидів грек, увійшов високий, з сивими патлами, великим сизуватим носом, що виразно вказував на одну засуджену суспільством схильностей, актор. Усівся в кріслі, запалив цигарку в різбленому штуці. Радіола внизу, вже чи не в десяте, прокручувала одну і ту ж платівку – закликаючи «А ти люби її! А ти люби її!» «Нікому любити», – сказав Василь Федорович на промовистий погляд артиста. Після війни в широкій печі жило люду три з половиною тисячі, а тепер тисяча двісті, і то все старі діди та баби. А коли вимруть і вони, байдуже пахнув димом артист, «А чого ви в мене запитуєте?» «У кого ж?» – щиро подивував той. «Ви чули про затухаючі села?» «Як це затухаючі?» «Ге, дорогий, ви ніби з хмари впали. Треба читати газети. Або хоч іноді дивитися на життя не тільки зі сцени. Воно само сцена. Вийдіть на вулицю, коли радіолу вимкнуть. Постійте, послухайте». Глухо в селі, як у лісі, пісні не чути, хіба п'яний заспіває. Ми тут звикли. У широких, так сказати, глобальних масштабах воно либо непомітно, може так і треба. Колесо цивілізації крутиться. Але нам, я десь читав, у деяких країнах уже почався зворотний процес. Люди втікають з міст назад у села. Про ті процеси не знаю. Мене болять свої. Артист поправив химерний бант, що голубів у нього замість галстука. Іронічно посміхався. В його погляді прочитувалися зверхність і поблажливість. Це дратувало грека. У чому ж таке причина? Змружив очі столичний гіст. Василь Федорович підкреслено уважно подивився на його бант, на піджакі із замші, лаковані черевики. Зненацька запитав. «Скільки ви одержуєте у вашому театрі?» «Сто п'ятдесят», – той. «Ходіть до нас. Я заплачу вам двісті». «Ні-ні», – махнув він рукою. «Не доярем, не підвожчиком корму, завідуючим будинку культури». «Ну, знаєте, не підете» і інші не підуть. Бо опріч усього, у нас лаковані черевики не одягнеш. Вас до клубу підвезли автобусом, а ви пройдіться по вулицях пішки. Та й не в тому справа. А в чому? Уже трохи інакше запитав артист. Ну, це довга балачка, нехоче сказав грек. Насамперед, неоднакові тут і там умови праці. Навіть з боку технології. А ще, самі бачите, є гарний будинок культури, а самою культурою користуватися нема коли. І думати про все це треба не тільки мені. Артист, щоб якось зам'яти цю розмову, поспішив із запитанням. То чому ж ви не сказали раніше, щоб ми не забивалися сюди, знали ж? Не врахував, що сьогоднішня субота робоча, відверто признався Грек. Забули. На вихідні з міста приїздить багато молоді. Я навіть хотів цей концерт використати як приманку. Збирався виступити перед початком, дещо розказати, зробити декому в пам'яті зарубки, ну і вдарити карбованцем. Ви так, наче на торзі. А іншим не візьмеш. До кабінету зайшла Куценко. У високих на платформах черевиках Світло сірій із золотими блискітками сукні з артистично викладеною зачіскою.